Pablo, ba, jexor, pozik egongo direnak, izango dira ague, han xampan, jarrikoak ez da? Bai, ez dakit oi hartzen ikizan duen, baina eren egun arratxean aterazen, laro gita amairu urteko aitu nazar batek, oit emez orti milioi euroko testamentua, Utsi dio bertako erritarrei. Bera, ansortua da, eta joan den abenduan ehiltzen, alkatearekin negoziatu zituen baldintzak, eta pentsatuko duzue, ba, herrian poza hundi hartu dute, zazpidun da, ama boste biztan ez dira, eta batez beste, ba, iritar bakoitzeko, berrogeita hamar mili euro, suposatzen du testamentu horrek. hala ere, hainara esan behar da, baldintzen artean bat jarri zuela, eta da, Errian, bertan, berrogeita Amar estudio zabaldu Beharko dituzte, egin beharko dituzte Xarrentzate estudioak Etxeak, eh, nahi duzu. iduzu Etxeak, izango liratekenak Bai, etxe Etxe txikiak Etxe, antzeko, etxe txiki batzuk izango dira, eh, baina Zarr etxe, ba moduan Kudeatuko direnak, eh, uh -huh. hori da Baldintzitako bat, eta gero badakizu Horrelakotan askotan gertatzen dena ezta Eta, bueno, haitxon hau hildaz Eme ez zuen eta Testamentua egitearekin batera bigarren baldintza izan da, herrian, bere izenean, karrika bat kale bat jarri beharko duela udalak. Eta badirudi, alkateak, poza hondiz jarriko duela kale hori bai. Hor izan da, jarri beharen, bigarren e, baldintza. Lehen da biziko azarrentzako egitea, eta bigarrena, kale bat bere izanarekin uztea. Bere izanarekin. Eta esan behar da, 1200, larogita amaikean, bere emaztea izenean ere, orduan, e, best, E, diru puxka bat emantzio herriari uh -huh. eta kasu hartan baldintza jarri zuen bere emazteren izenean kale bat jartzea herrian. Kale hori egon badago gaur egun herrian Dai? eta bueno, badirude alkateak esan duela ba, orain bien izenean kale bera jarriko duela beraz hori e, izan da afera. Eta gero... Bueno, ogeita emezortzi milioi euroren e, truke egin ditak horrelako zerbait ez da. Bai, nik uste du, bai, bai ez ez et, esan Ni atentzioa erakarrin hauera inerrakasuntan izan da Alkatearen zuhurtzia uh -huh. eh? Alkatearen zuhurtzia Izan ere horrelakotan askotan Ba jendeak abedat txoradioak hartzen ditu Eta abedat eguneroko bizitza aldatzen du Ba ez, alkate honek esan du Herrian ez dela bizi aldaketan izango Zergak ez dituigoko datuzen urtetan Hori bai esan duela Eta kero Oitemen eh, sortzi milioioien artean besteak beste dago Hemen Parisen eta Parix esku aldean bazar horrek zituen etxe bizitzak eta txaletak. Eta hoien errentatik e, ba, biziko dira datozen urte hortan e, herri horretan, mm -hmm. lan handiak egingo dituzte ere, darrikuntza lan handiak egingo dituzte, baina ogoita hemen sortzi milioiak patrimonio hori ikutu gabe geldituko da. Eta alkateren sortziaren ba, esaguarrietako bat, ba, adibidez asteontan dertan, ba, edentzia hori jasotzeko, sucesio zergak ordaintzeko, ia pos milioi euroko mailegu bat hartu du banku batean, eta mailegu hori ba, lehen haipatu dudan pariseko txalet eta etxe bizitzen errentek ematen duten sosarekin ordainduko dute, beraz guztia ongi antolatu dugu batean.